Rullarbandet. Ola Zernicke. Nils Wiberg. Vi måste höja taket Ola. Bollarna går i taket Ola. Välkomna till det 82 avsnittet av BB-podd på GT.se. Just 82 är en trevlig siffra. eftersom 1982 var det i året som det svenska laget för första gången vann en Europascup, nämligen IFK Göteborg på Ullevi och Folkparkstadion i Hamburg mot Hamburg. Efter mål av Tord Holmgren, Daniel Kornellsson, Tobio Nilsson och Stig Fredriksson en historieläktion i miniature. Glimbari? Ja. Minst du det som igår. Jag var inte född då. Uh, och jag kan tycka att det är så här skärmigt att se tillbaka på historien. Men jag kan också äcklas när vi i modern tid、uh, använder oss av de siffrorna för att hävda att IFK är ett bra lag just nu. Titta bakåt men också ännu mera framåt. Lite mer framåt. Ibland kan vi bli lite för nostalliska tycker jag och det ligger oss lite i fatet tror jag stundtals. Veckans gäst hade vidnämnda kuppseger. 17 år kvar till sin egen födsel. 17 år är även hans ålder precis just nu. Sveriges största målvaktstalang. Välkommen till BB-podd, Blåvets Pontus Dahlberg. Tack så mycket. Och redan idag var Pontus ute i GP och sa Supertalangen Pontus Dahlberg vill sno åt sig Alvbåges startplats. startplats. Det är... Tomlän. Okej,、okay. för du, nu lät det som att, du, att, som att han sa det. Nej, jag skrev det. Okej, bara så att du... Och redan idag var Pontus högaaktuell i GP. Då de skriver att supertalangen Pontus Dahlberg vill snu ut sig Alborgs startplats. Och sen har du till och med sagt här: Det är mitt mål. Vill du snu Alborgs startplats? Nej, snu tycker jag är ett väldigt konstigt ord att använda i, i den i om, det sammanhanget.、Liksom. Om vi skulle klicka in på den länken, vad skulle vi läsa då då?、Oh. att mitt mål är att、eh, spela som and alla andra småli är. Så det är altså en hård vinkling här som Kepi gör för att för att få det som att det nästan är någon sorts konflikt mellan dig och, och, och Jonn, liksom. Jo, det kan man väl säga. Det är väldigt konstigt、eh, vinklat skulle jag skulle jag också säga. Jag sa, sa att mitt mål är är att spela som som alla andra är. Så kan det vara i mediebranschen och klickjakten. skulle vi verkligen. Jag <laughs> skulle inte ta det roligt eller bättre svara. Ja. Jag menar jag tänker skulle inte rubba garvats jag bara. Nej, fan det är klart som fan att jag inte har sagt att jag vill snuvalbogsplats. Ja. Mm. Eh, eh. Mm. Typ egentligen bara så. Alltså egentligen bara det va. Ja, utan att min mål är att spela. Så, mm. Mm. Så, så ja, ja, ja. men jag är det. Gör det. Ja. ja, jag ska svara. Och då säger du bara så. Nej.、Mm. Vill du snu platsen? Nej, det är klart att vi snor Någonting men mitt mål är, Mitt mål är att spela Så att det handlar väl snarare om En liten skön vinkling för att få det Att se ut som lite mer Fight än vad det är så att säga Förmodligen, förmodligen.、Ja. Det blir bra、ja. Det blir inte så långt här heller、Nej. Men då tar vi sponsorgrejen、mm. Ska jag fråga då、mm. Så kan du dra、mm. Har vi någon sponsor den här veckan Joakim Vi har faktiskt det. Jag får säga det igen, förlåt. Ja. Jag tänkte att jag skulle säga Pontus för att det var roligt.、Mm. <laughs> har vi någon sponsor den här veckan, Jocke? Det har vi. Och den uppmärksamme lyssnaren hörde honom faktiskt i förra programmet. Det är nämligen vår blåvita PT, Peter Malmros, som har valt att gå in och sponsra oss nu, vilket är jäkligt roligt att、det、han är med på tåget igen. Det ligger väl lite i tiden också, kan jag tycka. Ja, men det kan man säga. Och faktum är då... Eh, att när han var här förra gången så tjatade och tjatade och tjatade han på mig att jag skulle ta upp det här igen för jag är lite lat av mig jag är lite bekväm eh, och eh... ja, dit kan vi ta、mm. jag är lite bekväm、mm. ska, jag, ska jag fråga dig vad han ville få dig till gymmet med alla ord ja, precis ja.、Mm. Han ville få det till gymmet med andra ord. Ja men precis, för, för, för min egen del så är det ofta kanske inte träningen i sig som är det jobbiga utan det är det här meckiga runt att jag inte är helt bekväm och så vidare. Men som han också sa i förra programmet så har han hittat ett nytt ställe att vara på som heter United Training. Och det var... Jäkligt skönt och soft helt enkelt. Hur skiljer sig det från tidigare nämnda platser? Nej, men jag är ju sån som tycker att det är bökigt och besvärligt när det är så ett stort gym och det är dörnar musik och det är 300 coola gymsnubbar i olika violetta och, och lysande färger liksom. Jag blir inte riktigt bekväm då för jag blir lite osäker när jag är på sådana ställen. Det här stället är asnice och clean. -t. Det är fyra-fem pt som delar på ett gym bara liksom. Så att ja, det är som att ta det eget jum. Vi var där själva, liksom, att göra det. Jag diggar i somfasen. Men kan jag gå dit och träna om jag är ensam? Nej, utan du träna bara med din Peter där. Det är nice. Det är lite exklusivt. Ja, men precis. Så, så det var en, en jäkligt soft och snyggn känsla. Man kunde ta sin tid. Man hade inte någon、eh, som stod sterraden i nacken som man、eh, bröt sig om、eh, på, på det sättet då. Ha、mm, det. Hej. En annan sak som jag själv då, lat som jag är, tyckte var jävligt gött det var att de har kläder man får låna. Varför ska man göra det, undrar du då? Nej, jag förstår ganska precis, men säg igen. <laughs> För det är ju det jobbigt som finns om man har tränat och kommer hem med en påse med svettiga kläder och så är man trött som man bara vill dö på soffan. Och då måste man antingen ställas och tvätta den skiten eller så ha en påse som luktar typ...、Eh, Eller ha en påse som luktar typ sunkets mamma liggande i lägenheten. Men då byter man bara om där till deras kläder och sen lämnar man in dem efter och så tvättar de dem och så är det high life helt enkelt. Fick man låna handduk också? Ja, allting. Fanns, det fanns till och med sådär, något sådant här trendigt schampo stående.、Sådär. Jag ska faktiskt testa själv、mm. till nästa vecka så ska jag redogöra en rapport därifrån. Men han brukar väl alltid ha en deal när han är med i BB-podden. Vad är dealen den här gången? Ja, men dealen är så här. Han vill ju att så många som möjligt ska komma och testa och sen så får man avvira själv om det är något man diggar eller inte. Så om man lyssnar på BB-podd och man är blåvitt så får man testa första passet helt gratis. Ingen kostnad, inga obligations, inga strings attached överhuvudtaget. Och då får man också med det här liksom, konsultation kallar de det, men det är med att man går igenom upplägget. Vad vill du träna på? Vad vill du bli starkare på? Hela det paketet gratis.、Uh, och sen så får man komma överens med Peter om, om fortsättningen. Men han har lovat att, att alla blåvittar ska få en kanondeal. Fan vad grymt. Och så ska vi ta vad man hittar också. Ja. ja just det, då säger jag det istället、mm. Fan vad grymt, hur hittar jag det här? Du gör såhär, enklast är att gå in på Facebook Han heter Malmros PT på Facebook En helt skinande ny Facebook-sida Om du inte har Facebook Så får vi ändå hoppas att du har Instagram då kanske Och då hittar han Peter PT Malmros där Så Malmros PT På Facebook Och Peter PT Malmros På Instagram, in och kolla läget、mm. Ja Det blev långt Joke, yes. Nu kör vi snabbfrågor. Det gör vi. Fullständigt namn. Pontus Jakob Rangne Dahlberg. Rangne. Yep. Det är bland de bättre mellannamnen vi har haft då, va? Ja, jag tycker jag säger det. Riktigt kult.、Ja. Rangne. Vem är det som heter reslekten? Det, det är min farfar. Det tycker jag du ska ha sen. Istället som som slåtten har Ibra ska du ha Rangne. Vad är det än? Ja. Grimmast. Varför inte?、Det、har、faktiskt. varit nåt. Alder. 17 snart 18. Det är inte det är inte långt kvar va. Nej inte, på lördag. Du ska inte skriva. Måste snart följa 18. Du ska hålla kvar i 17 så länge som möjligt. Ju yngre desto bättre talang, är det inte så? Ju det är också. Och nu kommer den här frågan som nu är mest intressant nån sin. Längd. 1 och 95. 1 och 95. Du ljuger FIFA. Det står att du är 1 och 94 på FIFA. Ah ja, jag ser det. Men på nåt så lakt in det bara för att de ska tro att man kan chipa honom.、Liksom. Precis. Så det är så. Här... När vi ändå är enda inne på Fifa så står det att din speciala är utrustningen. Stemmer det? Jag har också sett att min speciala är det. Men... Så nu har du börjat träna på det som fann för ja, att kunna exakt. efterleva exakt. de förväntningarna som finns på dig. <laughs> vikt? 87 kilo. Är det en bra vikt för en målvakt eller en dålig vikt? Och jag säger inte med kritiska med kritiska frågor utan jag undrar verkligen. Jag tycker väl det är en okänt、okay、vikt men jag skulle väl själv vill jag gå upp. på att ligga runt 90 plus minus något kilo. Men、eh, jag stressar inte för det utan det får komma långsamt. Det får bli en gång i veckan på Älvängens pizzeria. <laughs> ja, precis. <laughs> <laughs> Nästa fråga har faktiskt stulit från en av mina egna personliga favoritpoddar. Nästa fråga har faktiskt stulit från en av mina egna personliga favoritpoddar som heter Toto Balotto. För jag tycker den är bra.、Eh, var finns ditt hem? Var finns ditt hem? Menar du ja men precis. <laughs> tänkte, det kan vara så här att.、Eh, jag bor här men hemma för mig i. Är... Nej nej nej nej. Jag, jag ställer om den för att.、Eh, Han bor här. Ja men jag ställde den fel. <laughs> vi, vi var, så här. var där hemma för dig. Precis.、Mm. precis. Men det är väl Elvengen inte? Alltså, eller känns det? Ja. För du har en lägenhet i Stav. Jo jag har det också men Elvengen är mer hemma. Men då kan du ju säga det ja. Jag bor jag bor ju i en lägenhet i Stav nu men hemma hos mamma är Elvengen. Du vet sådär. Ja. ja. Får karurka. Vad är hemma för dig? Jag bor. I, jag har en lägenhet i stan nu, men jag skulle ändå säga att Elvängen är hemma för mig. Hemma hos mamma. Ja, precis. Ja. Var i stan bor du nu då? Koltorp, Munkebackstorget, ungefär. Standard ifrån att varje spelare. Precis,、boställer. precis. Vet du vem som borde i din lägenhet innan? Sebastian Hedlund borde där innan tro. Och så tror jag Jakob Johan som bor där innan det. Ja, nästa fråga är vad du kör för bil men det får vi ju antar att du inte gör. Är det pappas övningskörningsbil du kör då eller? Ja precis, en Volvo V40 i så fall. Någon sorts Scania-buss åker han. <laughs> ja, exakt. Ja, är det första prio i att ta körkort nu eller hur, hur ser det ut? Ja, exakt. Det skulle jag väl säga. Det blir en del plugg. Hur långt、eh, kommen är du i körkortspluggandet? Vad ska, vad ska man säga? jag syftar på, ska man vilja enkelt säga, jag syftar på att ta det så snabbt som möjligt då. Det kan vi. För jag, jag bara slänga in snabbt en teorifråga till dig då. Absolut. Får man köra mot rött? Om man har brott dem. <laughs> om man är sent i träningen. Faktum är att man får köra mot rött, <laughs> men man får inte köra förbi. Ah, för ah. mot rött. Ja. Det är man inte så bra i med det. <laughs> har du nåna drömbilar, så att om om du blir plats. Om du blir pros i Italien eller Spanien eller någonstans så då jäkla och ska han så här. Det finns väldigt många snygga bilar men jag är fastnat lite för BMW i8. Glimbar egentligen.、Eh, en elbil som är väldigt bra. Hybrid、ja. faktiskt. Hybrid ganska nej. Ah ja skit så här. Han är en miljökempe den här Dalberg. Hybridbil hybridgräs. Ah ja ja. ja、mm. Det är inne helt enkelt.、Mm. Har du någon drömmopel då? Jag gillade den. Jag körde faktiskt. Det var en Derby DDR Pro. Och det tror jag. Jag vet vad det är för nånting. Nu ska vi se här. För att när jag körde dem upp så satte de Derby Senda.、Mm. Det är sådana som dom som inte har pengar. Nu viker rundt på. Men då hade man mycket pengar om man hade en sån. Derby DDR det låter som nånsort motocrossvariant. Jag tror det. Det är som Senda-modellen fast ramen är av aluminium så den ska väl ta lättare lite mer. Nej, jag har tappat mig för länge sen. Nej, det, det här påminner så mycket om just att ramen ska tala lite mer på en mopper. Det låter som när min pulare och din pulare puffen hanade、eh, mig för min nya cykel när han sa att man inte kunde köra downhill med de framdämparna. Nej, kunde man ju uppenbarligen inte.、Eller? Nej, det kunde man inte. Det närmaste och ha en mopper jag, jag har varit det. Jag var väldigt nära att köpa en chao en gång till den, men den var tydligen stulen så det blev inget. Uh, ofta man behövde downhill dämparen när man skulle cykla för att knäcka bensvägen till hallenskolan eller nås. Vad kollar du för serier och sånt där på Netflix och TV och? Det blir en del serier faktiskt. Ja. Följer Walking Dead.、Mm. Kollar mycket.、Uh, Hawaii Five O. Kollar、mm. en del. Vilken är det? Det är någon sorts uppdaterad serie på någon gammal serie. Exakt, vilken är, precis. Vilken är det den bygger på från början? Det är det Tropical Heat eller? Nej. <laughs> vi vet faktiskt inte vad den bygger på från början. Vi vet bara att den är jäkligt bra. Och därför、mm. gör vi så här att vi lägger in ett ljud och så tar vi reda på det. <laughs> <laughs> Vadå? Ett ljud? Jag vet inte. Ja. Shooter också. Ja, Hawaii、ja, Firewall,、oh, vilken、mm. är det? Det är alltså...、Eh... Du får följa deras polisstyrka.、Eh, ja.、Ah. Ja. Och så har de väl en röd tråd. Men det är en remake med alla、ja. dessa. Ja, exakt. Ja. Men Walking Dead är det inte? Är det zombie? Zombies? Ja, exakt. Fan, jag är alldeles fastnat för det. Shooter、zombie. är riktigt bra. Så de följer ja. jag nu. Det är shooter filmen med Mark Wahlberg. Ah, så har de gjort har gjutit en、den. serie av den.、Ja. Den är riktigt riktigt bra. Finns det på Netflix eller? Vitt. Oh, ja, den men, kan göra det. Jag kollar på Dreamfilm jag streamar. Vi får se vilken är det från början. Det är ju för fan en nyare upplaga av serien Hawaii Five-O. Eh...、Mm. <laughs> <laughs> Då, jag, då bara säger jag det ja, ja. <coughs> när kom jag kommer tillbaka från julen.、Mm. Pudens mamma, den hette ju för fan Havage 5-0 förr också. Bra googlat, Glimmer. Ja, tack. Har du sådana feta bitslurar som du har på dig i bussen innan ni går in till matchen? Nej, det har jag faktiskt inte. Men、eh, jag gillar mer att köra sådana, vad heter de? In, ear. In、uh -huh. ear, exakt. En sån gummiplup som återger väldigt mycket bas och så slipper du hela omgivningen. Precis. Du slipper hela omgivningen. Det är trevligt. Vad har du för musik i dömda inom dag? Ooh, mycket. Jag gillar varje enkelt en allmälig musik, men det blir mycket pop. Det är som iner just nu för stunden. Vad är pop för dig då?、Oh. Du tänker nånsort topplista på Spotify kanske med. Typ.、Er? men något för dig och så här nu. Säg nåt som är bra. Jag är jävligt dålig på vad låtarna heter om man säger så. Du är, du är ingen musikkille. Nej. Det det jag, jag, men, jag vet vilken låt det är om jag om jag hör den, men om man ska ge namnet på den. Sjung på den. Nej, jag tror inte du vill höra mig sjunga. <laughs> Det är första sången i BB-polishistoria vi har inte fått svar på den frågan. Den här extellar går. Svåra... Nej men han ändrade den här. Den här du vet den här går. Na, na na na na na na. Den ja. Just ja, det. ja kan、ja, du? Så ska、ja. se om jag fick läsa den sen. Kan、ja. du stå vid nåt annat då? Nåsta. Ja då fler på bort. Sig. <coughs> Vilken är din skönaste seger med blåvit? Och så får du ta en utanför blåvet om du har någon håller på att säga. Skönaste måste nog vara、eh, när vi tog SM-guld med Junitan、mm. 2015. Ja, både Paka och Engvall var med i det laget också va? Ja, inte Engvall tror jag inte men Paka var med.、Ah, det. det var väl han som var navet i vårat anfallsspel. Ska jag ta om det för jag、mm. låter okunnig eller? Ja, jag gör, det.、Ah, jag gör det. Ja, gör det. Det var Paka som var med i det laget också va? Ja precis, han var väl navet i vårat anfallsspel om man säger så. Ja det var mycket som kretsar runt den lilla gynnaren i det laget va? <laughs> ja verkligen. <laughs> men om, om du går utanför blåvet då, du har spelat en del på Unga landslag, småttar och sånt där, är det någon sån grej som sticker ut där, eller har du någon gammal Elvängen pizza kupp eller något sånt där? <laughs> <laughs> <laughs>、eh, nej, det får vi säga när vi slog Frankrike i när vi spelar U21-tidigare i våras.、Mm. Vi var tvungna att, om England skulle vinna sin match mot Danmark, som de gjorde, så var vi tvungna att vinna mot Frankrike och vi slog dem med ett noll. Mm. Så det skulle jag vilja säga om man går utan för blåvit så är det väl den. Det blev inget med Elvengen och så. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> har du varit med om nåt riktigt konstigt någon gång under match? Nåt riktigt konstigt? Ja, det är väl konstigt på ett sätt. Jag har inte varit med om så jätte mycket, men det konstigaste hit till ser väl när jag spelar Elvengen kan det varit förut 2013, 2014. supportrarna började slåss med spelarna efter matchen. Och det konstigaste i det här historien då, det är att Älvängen har supportrar. <laughs> <Eller>? <laughs> precis, precis. ja va vad hände då då eller så det var känner man varandra eller så jag vet jag jag var inte imblanda dem att säga så men jag fått höra typ att motståndars målvakten hade sprutat vatten lite på skog på på någon supporten och så hade han tänkt till riktigt ordentligt <laughs> online blivit... elvängen och Helsingborg <laughs> ja precis men det var superastrol eller så ja, jag vet inte någonting var det <laughs> är du skrockfull eller så、där? har du nå söneritual att du sätter på den högra handken före den vänstra ser du hur jag ja, ändrar på allt inget <laughs> <Datera. Ja. Ja. laughs> inte gärna mycket skulle jag inte säga det enda är väl att jag alltid tar på mig vänsterbensjut före det högra、mm. så det är väl det hur är det i U17-seriena och sånt där håller du dem på med trashtalk och sånt där är du sån som cykar mot sondarna som målvakt eller U17-seriena Ja, ja när du spelar U-matcher till exempel med IF Göteborg. Ja ha så menar du.、Eh... Nej det skulle jag väl inte säga. Det är väl vissa spelare ibland, men inte inte inte heta mycket. Men jag tänker om man tar det steget vidare, om du ska få en straffslagen på dig, går du fram då likt Joe Hart under EM 2009 i Göteborg och försöker syka, eller är du bara ganska chillig och försöker det inte? Nej, det är klart. Jag försöker väl syka lite. Men, Hur gör man då?、Eh, nej, man kan ta dröja lite längre pås. Man kan väl dröja dröja lite,、eh, dricka lite vatten. Lite extra. De måste sätta. De är ofta, ofta törstja precis vid straffen. Att du längre skit. De får stå och vänta. Du står med båren föranderar och. Du kan inte gå till helvete.、Liksom. Exakt. Du får köra den här som de kör på i FIFA-spelet när målvakten står och dansar och pekar och olika håller och sånt. <laughs> ja exakt.、Jag、testar den, ser om det funkar.、Ja. Nej, men jag brukar väl、eh, ta lite extra tid på mig. Vem är den bästa spelaren du har spelat ihop med? I blåvit eller Overall. Overall.、O、overall. Det kan ju vara, det kan ju vara nånter blott. Det, det är ju rimligt、ja. att du är det, för du har spelat med det ålaget, tunt med så många andra. Liksom, ja, lite... Du har väl spelat med folk som spelar utomlands antagligen också. Ja precis. Ja, just det, i、eh, park, Landslag, landslagen、ja. och sånt. Vilka är, de, ja, vilka är de största skänen som du har löjt med dem? Jag har spelat med, i, sig... med Alexander Isaac,、ja. men.、Eh... Nej, inte han alltså. Nej. Här, men, det kan man väl säga, han kom igen. Nej, jag har spelat med... Tar, du vänta, du får vänta. Vem har du spelat med? Tänkte du Nej, jag tänkte säga Mattias Svanberg, han spelar i Malmö nu. Väldigt bra spelare. Ja, fast det känns inte bra så. Finns det inte någon som har gått uttalans?、Liksom? I sådana fall så känns ju Engvallen större än då, på något sätt.、Eh, det är ju det i fallet. En Svanberg. Ja, jo, jo, så sett. Vilka hade, vilka hade du i... i, i... Vem är den bästa spelaren du spelat ihop med? Jag gillade Haitham Alessami.、Eh, dels hans spelstil och hur han var på planen men också hans、eh, professionalitet.、Mm. Hur han var、eh, runt och, ja, utanför planen med, med kost och allting sånt. Är det något du tar efter när du ser vad det har lett honom? Ja, absolut. Han spelar ju Serie A nu så det är klart att man, man tar efter lite med, ja, Hur man ska vara utanför plan med kost och träning och allt sånt där. Nästa fråga blir då givetvis vem är den bästa spelaren du har mött.、Mm. Och nästa fråga blir då följaktligen vem är den bästa spelaren du har mött. När vi mötte England i en dubbelträningslandskamp så var det en del、eh, spelare i deras lag som hade varit uppe och känt på、eh, lite Premier League-spel. Eller i alla fall tränat med deras lag. Och、eh, då var väl Jonathan Leko en av dem som har、eh, spelat en del matcher i Premier League. West Bromwich va? Ja, något sånt tror jag. Ja, något i den stilen. Ja, Premier League-spelare, de håller väl skaplig kvalitet ändå eller? Jo, men det ja, får man väl tycka. Ska、ja. de väl göra?、Ja. Man vill ändå tro att en Premier League-spelare går rakt in i all svensk lag. Det får man hoppas、ja. Har du någon Favoritspelare i största allmänhet I världen Nu eller, nu, nu eller tidigare、liksom? Ja Iker Casillas har alltid Vart en spelare som vi har kollat mycket på Som Även om vi kanske inte är jättelika I spelstil och längd och så, där, så är det en spelare Som jag alltid har haft som förebild Och hållit högt Vad är det som Casillas Gör bra eller kanske gjorde det framförallt när han var som hetaste av alla, liksom. Nej, det, det är väl det framförallt att han、eh, han har varit med om så mycket och varit hållit i lugnet han har gjort、eh, när han väl har spelat som VM-final, EM-final, Champions League-final. Han har varit med och vunnit allt och ändå kunnat vara så pass lugn och fokusera som han har varit då. Mm. Han är ganska mycket kortare än du, eller vad hur? Ja, jag tror han är en 10 centimeter kortare än nåt sånt. Fortfarande långin lite me. Ja. ja. <laughs> Men kanske jag speglar ära、er、av sig på att du skulle ha Real som favoritlag. Ja, i alla fall när han spelar där och sen nu när han gått till Porto så har det blivit mindre och mindre faktiskt om man säger så. Han fadear ut från periferin. Nej, det är inte. Han fördam mer och mer ut i periferin, ligger lä ner bland i klubban. Han kommer jag antar. Ja precis. <laughs> ja det var den sista frågan.、Mm. Ja, bra bra. Jag visste att det var det. Nästa、mm. fråga.、Mm, mm, mm. Är det inte dags för ett lite tillägg så här efter snabbfrågorna nu? Jo, jag tycker det. Vi ska försöka vara lite interaktiva som de kallas.、Eh, alla gäster,、eh, från och med nu ska få ta en selfie i soffan. Så även Pontus som är den första som får göra det. Så jag lämnar över min telefon här. Så får du ta en selfie med den. Hur tänker du när du tar en selfie Pontus? Har du någon standardmin som du kör? Är ljuset viktigt? Bra ljus, bra vinkel. Den här har jag ingen aning vilken egentligen. Vilken är din bästa sida då?、Uh, höger. Ja. Ja men då hoppas vi att jag du... hugg fotar. Ja. <laughs> då hoppas vi hoppas att du löser en bra selfie så ska vi dunka uten på våra sociala medier Instagram och Facebook och Twitter. Och när du ändå håller på med det här nu för nu sitter han i göra detta så måste jag bara fråga dig Joakke、mm. du blir ju alltid väldigt bra på bild men、ja. du är ju inte särskilt vacker i verkligheten. Vad är din hemlighet när det gäller selfies? Det är många filtre, mycket inställningar och mycket redigering helt enkelt. För du gnäller ju ibland på bilder som jag lägger upp och så säger du att så här, det där var inte så bra. Och jag kan någonstans känna att man kan inte sminka grisen för mycket. Nej, kallar du mig gris nu? Nej, jag kallar mig själv det. <laughs> Hur går det för Pontus borta där borta?、Ja, det går det sitter... väldigt bra. Är du färdig? Ja, första försöket. Man ser ju att du är van vid att göra det du just gjorde- i samma bild 15 gånger när jag kommer. Ja, ja men den här ja. den kan jag alltså se på våra sociala medier. Kan du förklara, kan vi inte gå igenom bilden lite snabbt här då? Hur ser den ut? Jag gillade ljuset här, man såg mina fjun på hakan. Ja, precis. <laughs> då ska vi ta oss så att vi kan förstärka. Ja, men det är ganska full frontal här som man kör med. Ja, jag ser det. Rakt framifrån.、In. Bra glans i pannan. Ja, men den kanske, den den kanske jag kan göra någonting åt här. Det kan jag fixa till. Och som du säger, mycket skägg där. Och bra och hår. Ja, men det här blev en fin bild. Det blev det, vad bra. Låtta så... vi måste säga man hittar den. Vadå? Vad hittar man den? Men jag sa ju det. Sådde det?、Ja. Ah, ok. <laughs>、um, stänger du av、eh, trafiken på din flygplansläger sedan? Vadå? Den låter inte mycket när du hade den nära Mickin. Det trodde jag inte. Men vad fann? <laughs> Nej, jag hittar på. Det var det. <laughs> men jag har alltid på.、Eh, ja men just nu, just nu. Vill ha något? Nej, det vill jag inte. Mm. Då tar vi lite om din karriär och lite sån såg、mm. också. Trycker du den nu eller ska vi sedan? Vad trycker? Bilden. Nej, det, det, ju. Vi det, det tar vi, vi sedan. Jag fixar till en lite. Ja, så det har vi efter ja. podden. Ja. Passar、mm. bra.、Mm. Då ska vi lite. Då ska vi prata lite om Pontus Dahlbergs fotbollskarriär. Inte den längsta som vi har här i sofa, va? Nej. Om man bara titta på klubbanas så är du klubblojal. det kan man verkligen säga.、Ja. När <laughs> sen... det är 17 i nåna femma. <laughs> när börjar du spela hållboll? När jag var sex eller sju år gammal.、Mm. Började du i mål direkt då, eller? Ja, det har väl alltid varit målvakt som var prio ett, om man säger så. Men sen har jag alltid、eh, spelat utte,、eh, om man säger så. Kombinerat lite. Ja, precis. Det blev mycket så när man var mindre. Så var det några stycken som ville stå i mål och så några ville spela. spela anfallare och några ville vara bakare och så、ja, rulla man runt lite sådär. Men var du alltid bäst i mål evnå? Bäst och bäst. Vi hade vi hade en en annan målvakt som var väldigt bra. Han spelar han är hamboats målvakt nu faktiskt. Så det var väl vi två som fick rulla runt på det. Skulle ha så.、Mm. Men är det Elvängens IF eller vad heter de? Elvängens IK. IK. Ja, Precis. Okej.、Okay. Jag började faktiskt. I, man får inte börja för om man är jag vet inte riktigt runt ja om man är sju kanske och så börjar jag Alafors IF det är grann grannklubben när jag var sex tro eftersom man inte ja, kunde börja tidigare eller även kunde spela där i en halv säsongen och sånt just för att kunna komma igång där körde ni så här försäsongs träning då som sexåringar i den här Alafors skidbacken då、ja, precis det var mycket intervalle、mm. där upp <laughs> Vad tycker du själv av de några styrker som målvakt?、Jag、skulle vi säga att kunna läsa av spelet i en del situationer,、liksom. försöka läsa av spelarna vad de gör och、eh, pundus. Jag tycker, jag har sett dig en del i matcher och jag har även sett ganska många träningar med dig. Framförallt i år har jag sett rätt mycket träningar med dig. Jag tycker att du har en en enorm kylla. när det kommer spelare mot dig. Jag har sett det vid flera tillfällen att det kommer två rusande anfallare och då är det liksom inte två junisar utan det kan vara Hussein och Boman som rusar på dig och du väntar ofta bara ut dem och sen passar dig förbi situationen. Väldigt kyligt och bra. Jag blir väldigt förvånad över att en sjuttonåring kan hålla dig lugnet men jag skulle säga att det är en jävla styrka du har. Du menar så när han har bollen på fötterna själv? Exakt, när、Nej. du har fått en pass hemåt. Det känns som att du sitter på en enorm rutin där en vanlig ungbolvakt hade blivit galet stressad men där du holder det lugnt och det tror jag är en av dina största styrkor. Ja det är nåt jag försöker försöker jobba på varje dag just med att vara lugn när man när man får när man får press på sig. Och,、eh... Har du alltid varit sådan? Nej, det skulle jag väl inte säga. Det är det, det är det halvåret som utespelare i Arlafors. <laughs> <har gjort det. laughs> Exakt. Nej men. Nej, men det är något jag, jag försöker jobba på varje dag. Förhoppningsvis så kan det väl ge lite res resultat i att man blir tryggare med bollen och、eh, känner att man kan、eh, vänta ut、eh, motspelarna när de kommer rusande mot den. För där, just på den punkten skulle jag säga att du är nog etta bland de tre målvakterna vi har i, i Sköteborg. vika en målvakt skulle du om man om man om man om man skulle ta och jämföra dig som målvakt med någon lite mer känd målvakt i verklighetsfotbollen finns det någon som du tycker är, kan du poa med någon det är svårt att peka ut någon så här riktigt men、oh, om man kollar på rörelsemuster och sådär så kanske just med rörelser så skulle jag väl säga att det är Sjia där vi skjär i Manchester United i så fall.、Mm. Spannskallanslag och småvakten. Ja precis. Han försöker även efterlikna en del av det han gör.、Mm. Vad kan det vara för grejer som du försöker likna på?、Liksom? Det är det intressanta jag. Nej, just. Jag försöker lära mig och jobba mer med en speciell block som han gör.、Mm. Att han många målvakter går ner, går ner och sätter sig. Vem skulle man säga? Inte på röven, men går ner och försöker täcka av så mycket som möjligt medan han Han står upp lite längre och går ner i en blockposition, som, som jag försöker lära mig, så att, kan, så att man kan använda båda två, liksom. Både den här att man går ner och blockar. Jag ska flytta in hans mick lite. Ja,、ah, okej.、Okay. Mm. Det är bara... Nej, det var... Sitter du och viftar och så säger du inget, vad fan. Nej, det var en, en håll käften-gest. Fan vad mysigt. Jag ska sitta kvar och så blir det... Du sitta kvar, för、ja. du sittar väldigt skönt. Men nu kan du titta både på mig och prata och låta som en man.、Mm, perfekt. <laughs> så, säg, vad heter du? Pontus Tolberg. Trivs du bra med det? Du kan prata, titta på mig och prata. Trivs du bra med det? Väldigt bra. Ja, och så hur trivs det om Jocke frågade? Hur trivs det om jag frågade?、Eh, sådär. Hahaha. <laughs> Ragnar Dolberg.、Oh, Ragnar. <laughs> då kan du köra vidare. Ja, då tar jag den. Ja, men det här gillar jag verkligen det jag hör. Alltså att man är inne på så specifika detaljer hos de som är världstopp, liksom att du jobbar på sådana grejer. Det, det länder dig till heder,、ja. kan man säga så.、Ja. Det tycker jag. Ja. Sen så tycker jag det är ganska intressant också för att en, en inmittfältare kan ju ha en viss spelstil. Det kan ju、mm. vara väldigt tydligt. Luka Modric kanske skiljer sig extremt mycket från Pirlo, medan en målvakt kanske inte skiljer sig så mycket som en annan målvakt. Kan man tycka om man inte är jävligt nörd på just det temat? Så det är väldigt intressant att höra. You guys all look the same, men det är inte så. Eller hur? <laughs> vad är du mindre bra på i målet? Vad är, vad är dina svagheter? Jag vill jobba mer på snabba ingångsetningar. om man säger så,、eh, både med kast och med、eh, foten, med utsparkar och liknande. Men det är väl mest、eh, snabbare i gångsättningar i form av utkast. som jag vill jobba med på. Då är det ganska tacksamt att ha Jakob Panke i något laget va. Ja absolut. Han springer så in i helvetet om målvakten har plåkat bollen. Exakt. Det är en stor styrka han har. Det ska man titta på när man säger Jakob att så fort som Blåvit tar bollen då har han redan försvunnit för länge sedan. Kanske för att han ville skjuta i defen också och redan är på plats. <laughs> han är i målsugen. Ja, nej han är i sugen. Det är, det är en jävla styrka han har och det är något som jag tyckte Jon utvecklade väldigt mycket under 2015 i、mm. andra delen om jag minns rätt. men är det några situationer när det kommer skott eller inlägg eller något sådär som du känner att det här har jag också kratt förbättra、liksom? eller är det mer all-round all prongreina? De、ja, det är svårt att säga nåt så här med just med skott från situation till situation vad som kan vara svårare. De som går i mål är ofta svåra. Ja precis. <laughs> <laughs> Finns det nåt ställe i ett mål du inte tycker om när bollen kommer på? Krysset är svårt att ta. Ja, men det finns det något <laughs> speciellt kryss? Alla har väl ett bra håll att slänga sig åt? Jag får inte avslöja för mycket än. Nej, Nej jag, jag hade ett bra håll när jag var yngre. Men、eh, nu tränar vi ju varje dag. Så det blir väl att man...、Eh, man ska av och lika bra ut på de hållen om man säger så. Det är skönt att höra än då. Ja. Men hur gör du då om om du har saker som du vill lättare på som du vill bli bättre på i gångsättningar? Hur tränar du i förhållande till det? Är det bara att stå matar och, mata och nötta, eller? Det kanske kan det en lite speciell situation att träna så som du bror lite på hur utspelarna rör sig? Jo, men det är klart det blir ju dels och kunnan nötter det... är. enskilt med målvaktstränare till exempel, med utkast och snabba igångssättning. Men sen också försöka använda det när man spelar match på träning till exempel. Och kunna just tänka på det om man får en situation och sätta igång det snabbt att man försöker göra det så att man nöter det där också. Men mäter ni liksom hur långt ni kastar och så? Har du koll på det? Nej, inte mäter skulle jag väl inte säga, men Nej, inte mäta gör vi inte. men det är klart du märker att nu kommer jag längre än vad jag gjort innan ja precis、där. om man får in en, en vis teknik som passar just just en själv så så känner man ju själv redan i kastet att fan det här det här går det går en bit längre än vad vad han gjort innan ligst、mm. apropos träning är allsvenska spelare för låta vi satte ja här nömligen förra veckan och snakkade lite och var antydde att、eh, fan ni borde nu sitta lite mer ut som Ronaldo en därigenom Baranits så säger vi sa bara att de inte var så beach kompatibla alla gånger va, vad tror du、eh, är ni för lata eller va, vad behöver du för att man inte sätter ut som Ronaldo、mm. nej ja skulle vi säga att jag inte hörde över huvudtaget där、eh, och då kan jag bara kolla på、eh, vårt lag och där är det alla är väldigt professionella och tränar mycket extra och noga med kost och sånt där så det är svårt att säga jag kan bara gå till mig själv och kolla varför jag inte kanske har Ronaldos kropp、mm. det är svårt att säga där också jag、okay. försöker jobba på och bli starkare för varje dag och kör en hel del extra träning men Så måste jag så utan att låta feg här nu. Jag tror inte att vårt snakk gällde just målvakter specifikt för där kan det finnas en andra fysiska förutsättningar. Och kanske kan inte vara... heller en 17 åring <laughs> som inte riktigt har haft samma år på sig. Men och det är inte det att vi istället inte oss heller och sa att man skas ut så vi sa att dom de gör det och är bäst i världen ligger det till deras fördel. Det var väl mer och det hållet vi gick. Och och jag hädjade väl att det, det gör det säkert men det kanske handlar om de där sista. sista procenten också.、Och、vi vi snakkar ju lite innan om detta du och jag, Pontus så vi kommer ju fram till kanske att om du hade hittat saker som du kunde göra gå upp fem minuter tidigare varje dag och göra denna eller den eller den övningen så hade du nu för att ha gjort det för att kunna maximera dina chanser att bli så jävla bra som du kan. Absolut. Så det handlar nu kanske, kanske inte i det här fallet om att man är lat utan det handlar om att hitta den rätta vägen till den bästa prestationen heta kallt. Och som ja, av en händelse. Så gjorde jag så att jag ställde Pontus Dalberg mot de bästa målvakterna i världen och gjorde en googling på no shirt och jag kan säga att Pontus Dalberg ligger i värst elittop när det kommer till beach kompatibilitet. Ja det är helt tyvärr. Så att du kommer、eh, vara kung på Kärnads camping i、eh, i sommar, jag lovar. Håller ja, jag eller hulta sjön Elvängen. Ja, men där är han redan kung. Du måste du måste hitta ny mark nu Pontus. Hunken från hulta sjön. <laughs> <lät> väldigt gärldt bra. <laughs> Vad är drömkroppen för en målvakt då, Glenberg? Du som har gula? Befann. Ja. Och det säger jag oavsett hur han ser ut. Ja. Ah,、ja, det, det är rimligt.、Ja. Ni har fått en ny målvaktstränare, Sanziro Svensson. Hur många ungar har han fått höra snacket om Jesper Blomqvist、eh, finten? Det var några gånger i början. Vi börjar eller när vi välkomnar han så fick han en välkomnande video. av Jörgen. Fasat fasat. Ja, faktiskt lite. Så sa hon så här, gör inte så här. Det är hans största råd till.、Er. Vi ska、Precis. förklara lite snabbt för här är så här att Jesper Blomqvist kommer han, han ruser på en djupt rullande boll och så skiter han att ta bollen och runda istället målvakten och målvakten tror att、eh, bollen förlameras spelaren. Ja och så、eh, han bara står och, så, och ser väldigt förvånad ut och så lägger bara Jesper in bollen. Så kan det gå.、Ja. Och målvakten i det här fallet är då Sven. Precis. Hur har det funkat med Sven första tiden? Jag tycker det har funkat bra. Han känns、eh, som en kunnig och det är han också kunnig målvaktstränare och sen har han en enorm rutin själv från att ha spelat、eh, över 400 matcher. Vi ska väl säga till hans försvar också att han har ju också gjort en hel del jävligt bra saker.、Absolut. Exempelvis räddat straff på San Siro mot、eh, Inter i、eh, UEFA-kuppen och därav、eh, smeknamnet San Siro och Sven. Sen är det väl så här också att är, bara för att man var någonting på plan så betyder det inte att man är någonting som tränare. Det behöver inte alls gå hand i hand. Jag har jävligt svårt att se att、eh, Mikael Stare var en drivande tvåvägsmotor på mittfältet. <laughs> det var han nog inte.、Eh, hur känns det att en målvakttränare som du har haft att remma har dratt i Kina? Nej, det är klart att det är väldigt、eh, tråkigt och jag gillar ju att remma jävligt mycket eftersom、eh, det var väl han som var en liten avgörande faktor att jag kom till Blåvit、mm. och, och funkat väldigt bra med hon men、ja. sen det är klart nu fick jag en chans att gå dit så till Kina så det är klart man kanske inte kan tacka nej till degen locka det kanske inte är alls är så vanligt att en målvaktstränare får professionella anbud från utlandet eller nej、S、skulle vända så så jätte säkert men hur var han en viktig del till när du kom till Blåvit då på vilket sätt Nej, det var väl att man klickade. Man känner att man klickar、eh, som personer och、eh, hur han、eh, lärde ut målvaksträningen. För var han att kika på dig när du var i, i Älvängen eller någonting, vet du det? Ja, lite tror jag. Jag tror han såg några matcher eller någon match sådär. Och bara sa till Ola att honom löser du. Ja, <laughs> okej. Oh, förlåt, det Nej det är helt ok.、Mm. okay. Det är ok va. Ja så jag är、mm. ing, ing, inga hard feelings över huvudtaget. <laughs> Ingen som lyssnar på den här podden har väl kunnat undgå allt bass det har varit i media om AIK:s supertalang Alexander Isak som ryktats vara klar för en den ena eller den andra storklubben. Och ni är ju lika gamla. Hur liksom resonerar du när det gäller såna karriärval och sånt där? Hur menar du? Ja, så nej, jag kan jag kan ta mig frågan där.、Mm. När du kan jag förklara vad du vill. Ja, precis.、Um... Typ, vad vill du? Ja, precis. <laughs> <laughs> nej, men det är väl、mm. mer att säga.、Ja. Vill du köra i blåvit i ett、mm. år och sen gå till i allt?、Mm. Eller? Det, det, det ser ju ut som att han kommer lämna nu i, i vinter för någon、uh, betydligt större klubben AIK. Hur resonerar du på den framtiden? Känner du att kommer det ett bra bud från någonstans så drar du direkt eller liksom vad, vad är din plan för karriären? Det är väl lite upp till en själv om man känner. Man, känner man att man är redo så kanske det är rätt val att gå.、Och、känner man att man behöver mer, mer speltid, mer. mer tid i allsvenskan så kan det vara rätt att stanna kvar och spela allsvenskan lite extra. Men du har fyra år nu va? Ja precis.、Mm. För just målväxtpositionen är ju lite annorlunda mot andra positioner. Det är ju ofta en målvakt som är extremt satt i ett lag. Så värvasman som målvakt så får man ju, då vet man ju ganska tidigt sin roll i laget.、Eh, resonerar man också väldigt mycket kring det. Nej, det är klart, det är en speciell situation som målvakt. Där är det bara en som spelar kontra in i mitt fält eller mitt back till exempel eller det är två som spelar. Man gör ju inte så mycket byte under match på målvaktspositionen. Nej,、eller? precis. Det händer ju inte så ofta om inte man blir skadad då. Så nej, det är, det är klart det är lite speciellt som målvakt. Man får väga in att det är bara en som spelar och hur konkurrenssituation och liknande ser ut där när man Någon dag om det blir ska jag byta. Det finns ju en målvakt på världsscenen just nu som är i samma ålder som det är också. Gigi Donnarumma i Milan. Och Milan har ju prioriterat honom får man väl säga. Framförallt som kanske var bättre precis vid stunden för att få fram honom en riktig supermålvakt då. Tycker du att det är rätt sätt att jobba på? Ja, absolut. Det tycker jag Milan ska ha jäkligt mycket cred för. Att de vågar satsa på sina yngre och Vågar ge dem förtroende. Och då leder ju spåren mot den här frågan som jäkligt många har ställt på sociala medier här. Jag ska faktiskt inte fråga dig om du tycker att du borde ha fått spela förra året för det känns orättvist mot, mot väldigt många. Det, det går inte att göra ogjort heller. Nej, men tycker du själv att du borde få chansen från start i Allsvenskan i år? Någon gång under säsongen? Ja, det tycker jag väl att jag... kan få, men sen är det ju såklart、eh, tränarna som bestämmer det också och det är ju upp till mig att visa på varje träning och varje match att、eh, det är jag som vill spela och ja, jobba hårt he helt enkelt. Men känner du själv att du är redo, att kapaciteten finns i skallen och i、eh, händerna och att du känner att du kommer leverera om du får ställa dig mellan stolparna? Ja, absolut.、Eh, är man redo, det är det man tränar för varje dag ju.、Mm. Och, eh, det är det jag är blivit supporter sedan jag sedan jag var liten så det är det man har drömt om varje dag ända sedan man var knattet så det är klart man är jag är redo skulle jag få chansen så skulle det vara utroligt stort så du känner att du har det pallat om Jörgen säger ok Malmö premiären fullsatt nya Öllevi pallar du detta Bontus absolut det är, hade varit väldigt stimulerande、mm. gott att höra gott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 vi kördes ju en lite ny punkt när vi hade spelade sist när Sam Larsson när Sam Larsson satt i soffan på kameratgården till de måste vara upp och, var och härrede、mm. instakollen kallar jag det、mm. jag tar en lite en snabbkoll en bekväm genväg får jag bara komma med en snabbgrej du jag、mm. tror att det är mycket selfies för så snabb han var på att ta en bra selfie、mm. det är man genom rutin det var mycket bilder från resor och grejer var det、mm. Men jag tar en liten genväg för att lära känna spelaren och kolla hans Instagramflöde och, och ser om jag hittar några roliga saker att ta upp. Du är kompis med Sebastian Eriksson har jag kommit fram till. Det är en väldigt schysst、eh, människa. Fast ni var, <laughs> det såg ut som att ni var på någon resa där. Ja, jag träffade han när jag var i, i USA och Miami. Så träffade han och så åkte vi och käkade börjare. Det var någon sån här superkock som hade restaurangen där eller? Ja, det var jag hade läst lite läst på lite innan om、eh, burgerstället i runt om Miami och så hade den här kommit upp som en av、eh, en av USA:s eller någonsins bästa hamburg hamburgcheck. Vad var det för ställe? Lettub och hällmottet. Det är hällmottet、eh, ja. Ja det har en resetips också från.、Eh, det får、Pontus、man tvåge. <laughs>、eh, på hamburgare i Miami.、Mm. Delar du Sebba en stora klockinteresse då? nej inte riktigt lika insatte jag vet inte som han men jag tycker klockerar väldigt snyggt det kanske kommer om ett par år det kommer det kommer med lönenövaren jag tycker ja jag vill inte säga det så rakt ut som du säger det. det här är vi raka、eh, punkt nummer två Everton FC var är detta för någonting jag såg dig posera bredvid Evertonens、eh, stora klubbmerke det var vad kan det var 2014 hösten innan jag kom till Blåvitt så var jag där och vad ska man säga, provtränade eller tränade en vecka、mm. med dem. Det är väl en sån, de samlar upp talanger och... Ja, precis. Det, jag hade väl spelat min första landskamp eller något sånt och så ville de ha ner mig en vecka och så åkte jag dit och tränade och spelade någon match. Hur gick det då? Det gick helt okej. Sen blev jag skadad lite... strax efter det där så det blir inget vidare med det. Nej men var det nervöst att dra på så Evertonkläder och sånta platser? Var känns det skolt eller var?、Ja, det var coolt var det och sen、mm. framför allt var det väldigt nervös när man kom dit till träningsanläggningen första gången och inte kände någon. Jag kände en, Joël Bumbongo heter han. Han、mm. spelade hecken nu han var med och tränade och spelade. Så det var väl han enda jag kände. Har du haft något sånt sen liksom, eller var? Nej, det har varit rätt lugnt、eh, mm. med det. Sen skulle jag vara på för Blavit också, så. Ja, då var det var inte läge. Nej. Var i några andra såna större klubbar utomland som har varit intresserade? Har du nåna känster? Nej, det har väl varit、eh, inget konkret sådär, men ha varit、eh, lite intresse som jag snakkat med mina agenter om typ. Men jag har varit väldigt、eh, klar både mot mina agenter och mot klubben att det är Blavit jag vill spela just nu. Så. Så det, det är det jag siktet inställt på. Har Sunderland hört av sig? Det jag har inte hört någonting om det där faktiskt. Jag blev lika förvånad som många andra när jag läste ditt synsätt. Extremt medietränad.、Ja. <laughs> Tråkigt. Du har räddat en straff från Hakim Araba. Jup.、Yep. det är coolt det är riktigt coolt det är inte många som har <laughs> nej det är det inte <laughs> det, var, det var det var i, i film till mig på insta、här. var var、mm. var det någon träningsmatch eller match eller vad fan det var en U21-match tro ja, det var det... skog i bakgrunden så det kändes inte som som、uh, Ullvi nej hjälbovallen lite mindre variation ah <laughs> <laughs>、ja, det är coolt han är ju kraftfullare ja、mm, fi fan det är någon av de största spelarna och sett någonsin.、Alltså. Fick du gå upp i duell mot honom i ett、eh, par tillfällen? Jag kan tänka mig att han går hårt på målvakt. Ja, jag är väl nöjd att jag inte gick upp i någon duell med han. Det är <laughs> det största jag har sett. Career ending injury kan det bli. Ja, <laughs> men det roliga med Hakim Arabi är att han har ju varit i en miljon klubbar. Han får alltså Per Eriksson och framstå som lojal. <laughs> men i just Falkenberg har han varit nu flera år. Jag vet inte om han har hittat kärleken eller var det är som är grejen men men uppenbarligen så i Falkenberg det shit för har Kimaraba. Men blir han kvar nu när de är okturå? Jag vet inte. Nej, jag har、ah, faktiskt ingen、kanske. aning. Men jag gillar Kimaraba. Han har en så gälla god superstar aura.、Mm. Han är bara i helt fel klubbar. <laughs> är du bra på straffar? Är allmanheten någon? jag skulle vilja säga att jag är helt ok i fronschyt så det är väl det om man får man till fronschyt det handlar mycket om fronschyt på straffar och ja det är klart för att körka läserschiten då、mm. för det första men får man till fronschyt så och går att rätthol så har man stor chans att ta den är det inte fler och fler straffschitter som lägger mitt i målet ja, jag tycker det känns så jo, det är、oftare. väl den bästa straffen egentligen、mm. den, den statistiken baserar du bara på FIFA på FIFA och på、eh, VM-turneringar och sånt där det är、mm. många som slår i mitten och tycker precis så Mm. Nu får du svara, är det fler och fler som gör det? Jag avbryter hela tiden när Pontus ska svara här, dålig podd. Ja, det skulle jag väl säga att det är fler och fler som lägger det i mitten. Så det kan vara läge att vara lite kylig där och stå kvar helt enkelt. Ja, det hade varit, varit något om någon ville chippa och så stå man kvar. Var det inte, gjorde inte Sergio Ramos det i någon sorts final? Att han chippade istället för att lägga bort honom och det var så briljant för att det var ingen som förväntade att just han skulle göra det. det är bara står kvar där Pontus och så om kommer det att gå ut i, i hörnen så gör du bara den här de skära blocken metta ja precis så <laughs> så är det säkert <laughs> ja det var dem、ja. mm. nästa match ska vi ta det eller vi ska vi kan bara ska du pröva att snabbara eller liksom nej nej vi skiter i det vi tappade ja、nu. vi tar den med Jonas ja då är det på sporet tävling Uh, är det att... någonting, för vi har rätt mycket nu,、mm. ska vi hålla den till nästa? Eller är den på Stahlberg eller till den? Nej, det är den inte egentligen, men du, det tycker vi sker ja, inte. Jag ja. tänkte att vi skulle hålla den ner, för jag、mm. tror att det kan vara rätt roligt att köra med Jonas. Ja, ja. Eller vad tycker du? Ja, det är vad vi ska hålla med alla. Hur mycket material har vi? Säg att vi har 40 nu,、mm. det vore grymt om vi kunde hålla den på en fyrtifemma. ja det är klart vi kan göra det det är det är, det, det, är, det, är ett, här, det handlar om hur bra podden ska bli och hur kul och men det, det är ganska bra ändå ja jag tror det är、mm. bra mm. måste pika paket lite också att han måste kolla med sin key varje gång vi ska göra något vi <laughs> <laughs> ska komma in för det、men. nej jag vet inte <laughs> du, har du har du fick du en från Gustav ja ja på du fick den från paket nej jag skickade tre igår på WhatsAppen att paket skulle ha frågat aha Det är, det är så långt bort i historiken Ja, jag har ju en från Gustav Men den är ju Från Engvall ja. Jag ringde honom igår alltså, Fan vad han verkar vara Är du redo Glimberg? Är det nu det händer? Att avsluta podden med ett gäng lyssnafrågor Det är jag Vad härligt Är du redo för det Pontus? Jag är väldigt redo för det Nu kommer ju den hårda domen Jag <laughs> skojar Vi har en fråga på Facebook från Henrik Larsson. Nej.、Mm. Du, du visste vad jag tänkte fråga där. <laughs> precis, det är inte den Henke. Nej,、ja, precis. Är du bra på självförsvar? <laughs> precis. Vilka jämnåriga konkurrenter anser han sig ha i Sverige? Alltså andra på målvaktspositionen då antar jag. Som är bra. Om man ser på konkurrenter i landslogos och liknande eller? Ja, i Sverige. Ja, i、ja. Sverige. skulle jag vilja säga i Malte Paulsson heter en som spelar i Hallmja、mm. i deras alog är en väldigt bra målvakt. Förhandlaren från Pergesle. <laughs> det vet jag det. Det kan mycket väl vara så. Pergesles favoritklubb ska <laughs> jag tilläggas、ja, Hallmja. Timrunding en målvakt från Elfsborg.、Mm. Long, long som fan, längre än mig. Åh、oh, ja, då är du då är du lång. Ja, de är jäkligt lång. Så spelar i deras unitan tredje målvakt i aloget tror han och sånt. Så det är de två framför allt ska vi säga som är två väldigt bra målvakter. Är är det någon av dem här som har fått göra allagstid? Vad du vet du? Nej,、ja, han bor där inte. Ah,、ja, ja, såklart. Som jag tror, de var i division två. Men han har längre till allsvenskan än du. Och så du? Han har längre än allsvenskan. Men han har längre till allsvenskan än du. <laughs> <laughs> Precis. Och sen tror jag inte Tim har gjort allagstidbut. Mex 1971 frågar en väldigt intressant fråga tycker jag är. Han frågar, hur länge accepterar du att vara andra målvakt innan du måste byta klubb för din egen utvecklings skull? Det är en väldigt svår fråga ska jag ja. väl säga. Som inte går riktigt att säga direkt svar. Utan det är väl lite vad man får känna av själv och när man、eh, har en stimulerande och bra träningsmiljö men att man känner själv att man kanske behöver lite matcher för att utvecklas ett snabbt till så när man känner det så är det väl dags för att byta eller byta bli utlånad eller nåt liknande så det. Hur mycket tycker du att utcheckmatcherna ger dig då? För där möter man ju endast spelare från、A、laget men som kanske inte fick tid i, i, i nallsvenska matchen. Det är väldigt varierande kvalitet skulle jag säga. Skulle man möta typ när vi mötte i Jönköping förra året så hade de elva juniorer på plan och vi hade väl rätt så blandat men möter man Häcken som oftast har när de möter Blåvitt så har de väldigt bra lag med många allsvenska spelare. Så väldigt varierande beroende på hur matchen är. Du var inne på det lite själv här. Har, har ni snackat någonting om utlåningar du och Grena? Nej, ingenting. Men, men ser du det som en möjlig väg att jobba om om du skulle känna så att、eh, du får svårt att ta dig in i, i, i allagspel? Absolut är det ett alternativ om det, om den frågan skulle komma.、Mm. Men、eh, nu är mitt mål bara att、eh, att få spela. Men vi säger så här då,、eh, vi säger att det redan nu var skrivet i sten att、eh, du ska vara benkad hela året. Du är däremot första reserv. Hade du då hellre blivit utlånad eller hade du gått och väntat på din chans? Då hade jag nog、eh, kunnat tänka mig att、eh, bli utlånad på något samarbetsavtal eller liknande för att få just speltid och sen komma tillbaka och bli en bättre målvakt med när, av den rutinen man har fått. Men det,、ja. kän, det känns lite som att、eh, Pontus har låst på målet att han ska spela i Allsvenskan för IFK Göteborg i år och, och det finns inte så mycket annat. Jag har jag tolkat det rätt? Nej,、ja, det är det är mitt mål om man säger mm. så. Mm.、Eh, och skulle det inte inte bli så, så får man i kolla på andra lösningar som、eh, som skulle vara bra för min utveckling.、Mm. Jag tycker nu det är väldigt. Ja, jag tycker, jag tycker. Jag tycker. För, ja, för, för Pontes varit så mycket på att jag ska spela, ja, jag så det är nästan dumt att ta bort den med. Ja. Ja. Det, det var、mm. det jag skulle säga. Jag sa, jag skit. <laughs> ah ok, ok. Ah ja, skit det. Nästa fråga kommer från våra sponsorer för podcasten idag. Peter Manrose frågar oss här på Facebook. Hur mycket individuell träning gör du utöver träningen med Blavit och i så fall hur lägger du upp den? Skräll på temat på frågan. <laughs> Tränings sugen Peter. Nu under förårsäsong så blir det inte så mycket. egen själv,、alltså、att man kör gym till exempel efter som vi har så pass mycket dubbeltränningar och så pass hård tränning. Men sen under säsong så försöker jag ligga på en tre fyra extra tränningar i form av gym till exempel av olika slag. Så det skulle jag säga är rätt mycket som jag kör själv och speciellt gym då för att bygga på mig och bli starkare fysiskt. Är det någon、äh, grej på gymmet som du kör speciellt extra mycket? Nej, jag skulle inte säga någon speciell grej utan det är mer allmänt för att bygga bygga muskler och bli starkare fysiskt typ. Så kallad diskoträning. <laughs> ja, ibland. Rickard Björkman frågar här på Twitter och han har hashtaggat med BB-podd och jag skulle och jag vill förutsätta att det var därför du hittade frågan. Det var därför. Vilka minnen har Pontus av attraktiva bängan? Det är Det bästa minnet som jag kommer på nu är väl, jag kommer inte ihåg alls vilken match det var, det kan ha varit någon säsong innan han slutade eller den säsongen han slutade kanske, när han stod rätt långt ut någon gång, någonstans utanför straffområdet och någon försöker lägga en crossball över han. men misslyckas och han hinner tillbaka och han tör upp fingret som ett varningsfinger mot den spelan. Så näckte kaxi. Precis. Försök inte med det här.、Liksom. Men är det så har du alltid liksom specialstuderas målvakter när Blavit sådär liksom tyckte Benga var den förre bil liksom fiskt i andra? Nej, det skulle jag inte säga egentligen. Då var det mer att man kolla på Blavit för att man gillade laget liksom. Så、mm. det är inte så mycket. Har du någon favorit målis från Blavita? Nej, jag skulle väl inte säga det i rå... Ro... Nej, tror jag. Många bra målaktar. Då, då stryker vi. Om du, om du säger Kim、mm. så blir du älskad i, för hela <laughs> ditt liv. Alla älskar Kim Kissensen. Alla supportrar. <laughs> det, men det behöver inte jag nu till. Jag var lite ung då.、Mm. För att, ja. Men du kan ju säga så här att när jag börjar kolla... Nu är det bara att reacha här, men jag tycker det är inte、mm. jävla nice. Om du säger så här, ja, men när jag började komma så stod Kim Kissensen och då blev jag helt... I och för sig... Alvin kommer direkt på honom.、Mm. Sjutton. Ja. Jag vill bara göra honom till en,、mm. en större gud. <laughs> jag vill bara du ska in med allt här nu. Ja. Skulle jag? Nej, det är jag. Ja. Nade Stamp, vad det nu betyder,、eh, frågar oss på Instagram. Vem i laget? Sjutton värst dönerare. Dönerare. Ja, det är hårda toppar. <laughs> Emil skulle jag säga. Ja, han men... skuter jäkligt hort när han får till en riktigt bra träff. Han har såna vobbelträffar blandas. Ja också, precis. Så det är... kommer man fel på hans skott, så kan man lett stuka till fingrar. Ja, det kan jag tänka mig. Finns det någon som skuter så otipptat bra som man inte tänker på typ Björnmyr eller nånsin delikat? Han har faktiskt rätt bra avslut. <laughs> Kul att du kommer in på det när man han han har. bra fot. Alltså, jag, jag var öppen och jag trodde det var ett eller två år sedan på träningen och kollade när han hade någon sån avslutsövning och då stod jag och filmade när han fick till en sån riktig jävla pärla uppe i krysset. Den ligger någonstans långt bak i historiken på BB-pods Instagram om man vill se den. Det var ju våras, 2016 var det kan jag ju tillägga då om någon、ja. undrar här. Time flies. Ja, det gör ju det. Vad är <här> det var för jävla garv jag vill. För Har jag berättat om när Sella Hade frysparkshävling Han drog fem av sex bollar upp i skogen I podden <laughs> Sen var det ingen <laughs> mer Acid Sbess Hur säger man det? Jag vet inte Acid Sbess、mm. ja. Acid Sbess Frågar här på något sorts socialt medie Är det Insta、ja, eller är det? Det är Insta, ja runde inst. Ja jag kom på det. Acids, bases frågar här på Instagram en extremt relevant fråga faktiskt. Har din frisyr verkligen förbättrat din förmåga? Är det här någon intern grej eller? Jag vet faktiskt inte var den kommer ifrån men det är det någon polare eller? Nej ingen någon. Nej ok. <laughs> det kändes som att det var någon grej så. Ja. ja. Så vi stannar inte någonstans. Nej vad fan. spelningar om för mig. Ja men kö, kör där.、Ja, ha den för syre och så kör du bara. Jag ska bara svara. Ah、liksom. ja. Kan, vet, vet du vad? Kan du inte bara svara? Bra hår, bra målvakt. <laughs> oh, oh absolut, ja, absolut. Det är jävligt roligt.、Okay. Ja. Ha den förbättrat din förmåga. Bra hår, bra målvakt skulle jag vilja säga så. Absolut, absolut. <laughs> Pontus har bra hår. Ja. Vad är den perfekta målvakt för syren? du får inte säga han pinto och Barcelona:s andra kipe som hade något slags fläta <laughs>、eh, inte för långt ska jag säga så att det kommer ner för ögonen. Precis. Får man ha caps? Eller är det big no no? Jag spelade lite med det innan när jag var lite yngre men、eh, mindre och mindre. Det var säkert socialt accepterat fram till 2006 <laughs> säkert vidare. Ah ja, det är jag har något ah visst det. det Ska du ta in den? Ängvall.、Äh... Inte... Börja med Paka kanske. Ja men gör det nu då.、Ja? Vad fan har de? Tror jag vi är Ängvall som sista? Eller?、Ah, ja, jag tar den emellan där också. Vi har faktiskt fått in en fråga från din polare Patrik Paka Karlsson Lagermy. Jag har en fråga till Dahlberg. Hur mycket pengar tjänar hans familj in på mat nu när han har flyttat hemifrån? Han kan vara här, kan jag avslöja. Du äter mycket? Ja, jag äter en del. Äter väl mest i låget, skulle jag vilja säga. Skulle du skylla på längden när det gäller det? Ja, till viss mån och... att jag kanske växer. Sen kan jag ha mask i mågen också. Han växer. Han är ännu 95. Är här, en en 17-årig 17 elitidrottsman i hemmet måste ju ha förödande för familjeekonomin. Jag tror att de, de kan spåra en och annan krona nu i alla fall när jag har egen lägenhet. Det kan ju också betala sig på framtiden om det lyckas i karriären kanske. På, Pontus flyttade hemifrån och nu ska familjen flytta till Örgryter. Hahaha. <laughs> Filip、uh, Jonnemark、uh, frågar oss på Twitter fråga om nattklubsäventuren i Smögen 2014. <laughs> Ni var på träningsläger där va? Ja precis med Elvängen och、uh, nej vi tränade några pass och sen、uh, skulle laget ut på Smögenbröggen. Och så ja, går vi in på några skjuta restauranger och chackar och så sitter vi väl där i några timmar tiden flyger på oss och så helt plötsligt förvandlas stället till en、eh, nattklub. Do hade du så säger jag inte allden innan efter att du är ensådär nu. Nej precis precis. Jag var väl fjorton eller något sånt tror.、Jag. Och ett、eh, ja, som hela den restaurangen förvandlas till en nattklub så var vi ju redan inne innan, ja innanför、eh, kontrollen om man säger så. Och、eh, Nej, det slutade väl med att、eh, jag fick、eh, köpa att dricka åt、eh, mina medspelare utan att dricka själv då. Ja, eftersom du ändå var så pass lång、precis. och stor så att de kunde eventuellt tro att du var、eh, av dem. Ja, precis. De frågade mig vad jag ville ha då så fick jag köpa åt、eh, mina medspelare. <laughs> Men du rörde ingenting själv alltså? Nej. Det här tror inte jag på. Det slutade i vattnet utanför、ja. smäggenbryggan. Ja. Nej, nej din... jag är rätt noga med sånt faktiskt. Och...、Ja. Din längd har inte legat dig i fatet på den fronten, med andra ord. Nej, precis. Självför kan man ha falsklägg för att komma in på huset. Skandalöst pinsamt. Ja. Ja, jag får fortfarande visa lägg på systemet ibland. Det är faktiskt sant. Det är inte sant. Jag har faktiskt en avslutande fråga men det är ingen fråga utan det är faktiskt ett påstående från vår kära vän i Bristol City, Gustav Engvall och han skriver så här att en rolig sak som Emil och jag har på honom är att han snackar för mycket typ fan vad jag ska träffa den där bruden i helgen, men så händer det inte så vi kallar honom Loch Ness du vet det där sjöjordet som ingen vet existerar Det är som alla pratar om som、ja. inte finns. Ja, vill ah, du? Har、ah, du kom... mött det här postandet? Jag måste komma på nåt bra. Vad fan ska jag svara på det? Eh, eh, vill du inte ha med sånt så får du bara sätta till.、Men、jo, jag tror att det är kul. Men det men för var fan, lite det, det kul. Skoj, ja. Men, men du är ingen sällan. Nej. nej. då kan vi vända det här till någon sorts、eh... kontakta kan, ja precis ja, ja. och far han ska upptaga vad det är då en rolig sak som Emil är faktiskt、mm. sjuk roligt、ja. en rolig sak som Emil jag har på hand om är att han snakkar så mycket <haha> typ när han säger fan måste jag ska träffa den här bruden Helge men så hände det aldrig vi kallar dem locknäs du vet det självjuret som ingen vet existerar <laughs> Vill du bemöta detta Pontus Det låter ju、eh, skarpa anklagelser Som kommer här från、eh, eh, Britiska、eh, Championship Jag har väldigt svårt att ta kritik Från killen som satte Sin flickväns namn på Sina fotbollsskor en vecka efter att De träffades Hahaha <laughs> Du menar att det är någon sorts toffelsituation, är det, det, det, det antydde här?、Eller? Det är exakt det jag antyder. <laughs> ja, det är lite ostigt, Augusta.、Alltså. Ja, det får, det man, man, det säga. får man säga. Att snakka om billjapoen. Ja, herrregur. Ja. ja. Så, bara, mamma stod där så bara, mamma, du är borta nu, liksom umgående. Jag undrar om han ville fiska till så där. Ja. <laughs> Låtte det vara osakt. Men、eh, vi tänker på det där borta, Augusta, och det är bara att kämpa på. Vill du slänga in parkagrenen också på utrustningen? Och så, ja, huskar jag slänga in den? Ja, det, är det är, med, sig, är det Nej, men, för svårt nu. Vad var det med att han alltid frågar sig frågar han om lov? Vi förr för intenkt ja för. kanske. Jag frågar om lov när han ska göra nånting. Ja, ja nu är vi ändå pikade i ingvaller lite. Ah、ja. ja, det räcker kanske. Ah、ja, det räcker så tänkte, du, du skulle lyckan gissa. Är det någon annan som... Ja. <rattroe> <skratt> ja, det <är skratt> ja! Det är roligare att bråka lite med över det.、Ja, men vad skulle jag säga... Ja, då avslutar vi. Ja, men vi kan ju... Låt mig ta vann bara.、Så. Ja, varsågod. Nu varsågod. Men hur är det annars Pontus då? Är du, är du single liksom? Ja, just nu så är jag single. Ja, så att han inte är helt ute och cyklar där Gustav med, med dejtandet sådär. Nej, det ligger väl、eh, nåt lite tidigt. Så om det är nån、eh, söt och trevlig saker som känner för att deta en av Sveriges största fotbollstalanger, så、eh, <laughs> kan du. <Okej, ni> ju... <laughs> det låter ju inte som ett kat. <laughs> Hör av vi till oss på sociala medier, så ska vi förmella den kontakten. Det lovar vi. Ja, men det är bra. Jag älskar det. Babypod Tinder rullat igon. Skall vi selektera innan då åter i Pontus? det tycker jag roat som en、eh, bra idé det kommer komma en massa 30-åriga småbarn som musor i ditt flöde snart nils <laughs> fan vad fin var fina <laughs> <laughs> ja men ska vi ska vi ta och avsluta hela podden med med det calaaset eller det tycker jag ja ska vi då gå ut på en låt som passar、nej. jag tänker inte vi bara pratar och så ska jag jag tänker att ja. det fäkans roligare och säga så oh typ magio som att du precis dratte igången så att den spelar när du pratar ah、ja, ok nej det kanske blir svårt Måste vi än säga vikten vi går ut på? Kan vi inte bara gå ut på den? Den är så jävla ordentlig. Ah, vi gör det. Vi tänkte den. 17 år med med röka Maddio. Naha. Först när vi har snakkat för mycket. Ja, precis. Ja. 17 år. Ville inte ha den. Men ska vi? Vad sa vi nu då? Tom Malbrös och så tack och hej. Malbrös, Selbssport och tack och hej. Så blir Selbssporten glad också. Jag måste bara säga det. Nästa nästa vecka är match. Köpylet. Ufcbol.se. Ja men det kan vi ju göra. Vi kan göra. Ja. Skall säga. Skall vi ta och avsluta programmet då när vi är så en sjöern stämning eller? Ja men det är kul. Ja.、Eh, vi har match snart va? Det har vi. Sarpsborg nästa helg. Stor chans att du står mellan stolparna då i alla fall lite stund va? Förhoppningsvis. Förhoppningsvis, ja. Så gå in på ifgutteborg.se och köp dig biljett så har vi en trevlig lördagsmatch där du sen efteråt går med dina vänner till diverse olika aktiviteter om det så är laserdom eller pubrundan. Vill du skaffa den här drömkroppen inför sommar nu så går du in på Malmros PT på Facebook- Eller på Instagram Peter, Peter Malmros. Och så bokar du en helt gratis första tid med Peter i det nya schneidiga gymmet. Jag lovar att gå dit så ska jag lägga min rapport därifrån、eh, nästa vecka. Det är bra.、Eh, vi tackar Pontus så jättemycket för att du kom hit idag. En riktigt skön pratstund. Tack själv. Tack själva. Och ha det så gott nu. Så ses och hörs vi nästa helg. Fan det gör vi inte alls det. Så ses för, ses, ha det så bra nu så ses och hörs vi nästa vecka. Och då med Jonas Olsson i soffan. 見切る。